Hallå där, stå på tå, köpa blåbär och så vidare och så vidare. Välkomna ska ni vara till Fyrkant i ögon, först podd, eh, mitt i majvärmen här nu. I ett litet ja, det får man väl lugnt säga. Rum här på Norsrand i Karlstad sitter och det kommer bli bastu om ett tag här nu, för jag har inte upptattat fönster. Mm. Eh, den oturen har jag inte jag. Min lägenhet uppe på Kronoparken är ju väldigt sval och skönt, tack vare den här jävla skogen som ligger här bakom. Mm. Att jag har skuggat typ hela dagen. Ja, när jag bodde i huset bakom skogen, där du bor nu, då hade jag ju solen rätt in. På morgonen var det rätt in i sovrummet och på kvällen så var det rätt in i det vardagsrummet jag hade. Så ja, där var kommer det... du ihåg den gången som jag, mitt i natten typiskt, gick hem från Mackan och Ida och gick förbi dig och såg att här sitter i hand och gamer. Jag ställer mig utanför hans fönster och bara gör lite ljud. Kommer du ihåg det? <laughs> ja, det gör jag. Mm. Det tog ett tag innan jag märkte att du stod där. <laughs> väldigt lyckat tycker jag själv. Ja, det var det. <laughs> <laughs> ja, um, var är vi idag? Ser två veckor senare sedan förra avsnittet då. Ja, precis. Efter en förkylning får man väl säga- Ja, precis. Jävla tajming när det väl är lång helg och så var det liksom smack. Jaha. Mm. Ja, nej, men det kändes väl att det var lika bra att skjuta på det lite då om man ja. eh, har varit keg, sovet dåligt och så vidare. Så det är som, som händer. Det har hänt mig också. Det är ja. inte mer med det. Men, men det var kanske kort... har mer att prata om. Eh, ja, så är det ju. Och eh, vi kan väl kalla det en, en typ av friåkning. Jo, men det, det får vara friåkning. Sen har jag en liten lista egentligen bara typ spel som jag har klarat sen ja, och, vi talades vid sist. Och jag har ju ett litet förslag till dig. Alltså jag skulle väldigt gärna vilja höra vad du tycker om det här ämnet. Det har ju hänt en del de här två veckorna mm. som har lite att göra med det här Prenumerationstjänst kontra köpa spel och så vidare. Men ska, ska vi hoppa på det direkt, kanske? Ja, nej men alltså, då vill jag bara säga: så här. Först så vill jag bara nämna en sak innan ja. det. Ja. Jag hade verkligen verkligen för mig att jag hade pratat i podden om den här svenska serien som heter Stockholm Blackout. Jag som minns på, ju inte det. Som går på Primal. Och att jag i det avsnittet sa att eh, Jerka Johansson som är med, att jag tycker att han spelar samma roll som man gör i Bonusfamiljen och så vidare, att det blir lite störande. Mm. Jag tror faktiskt att jag har sagt det. Jag har inte orkat försöka lyssna och titta var det är någonstans, men jag tror att jag har nämnt det. Men, jag har sett klart den i alla fall. Det var ju en väldigt, väldigt kort serie, nästan en miniserie på bara fyra avsnitt. Typ 45 45 45-30 minuter. Um, kan vara gött jag tycker, tycker jag. Ja, jag tycker ändå att den började ganska bra, men att den hade mått bra av att vara några avsnitt är faktiskt för jävlar vad det gick snabbt, det sista, okay. när det väl skulle rundas av. då um, Och sen tycker jag fortfarande att det är inget ont om Erik Jerka Johansson, men han har fastnat lite i att oavsett vad det är för typ av serie som den här Stockholm Blackout som ändå är lite har lite actionsegment så känns han ibland fortfarande som kanske tidigare skulle jag säga att fortfarande som Tobbe, Evas syrra i Eva Adam, eller Adam och Eva, eller vad fan den nu heter. Eva syrra tycker jag ändå var fint. Och... Ja! <laughs> ja, Evas brossa, såklart. Eller som hans Stora paradroller nu för tiden eh, I Bonusfamiljen mm. Så tycker jag att den rollen Skinner igenom lite för mycket Ibland, att det går inte Riktigt att ta på allvar eh, De komiska elementen De sätter han ju och nailar eh, mm. För den är faktiskt ganska rolig Den här serien också emellanåt Men när den blir mörk och ska vara lite seriös Så kan jag säga Det är väldigt svårt att se järka stäba En annan kille med kniv ett trovärdigt sätt. Alltså, jag klarar inte av det, tyvärr. Mm. Så där faller det lite. Han har hamnat i en han har inte hamnat i en sits. Vad säger man? När man bara kan göra samma roller. Han har hamnat i en ja, Men är det typ uh, typecast uh, ja, grej? Tack. Ja, tack. Uh, så kan man säga. Att, uh, det är kul att han fick göra det här. Uh, rollen som Arthur Melberg, men uh, jag tycker inte att det funkar jättebra hela tiden. Nej. Det får jag ändå säga. Men uh, om du sitter på ett sånt här Amazon Prime konto eller vill uh, skaffa 30 dagar fritt så kan du ju se både Fallout och Stockholm Blackout, eller ännu hellre vänta till hösten då säsong två av Rings of, Rings of Power kommer. Så kan du ju se tre Helt okej okay, du i stöten. Mm. Där fallout är den bästa av dem. Som är mer än bara okej okay, faktiskt. Mm. Jag ville bara ta det lite snabbt då. Så kan vi kasta oss över det här ämnet med Microsoft och Game Pass nu kanske. Mm. Jag kan ju säga så här att. Jag var ju ganska tidig med Game Pass och. Jag tyckte faktiskt ganska tidigt att det fanns en hel del bra spel där. Mm, sen vet jag att vi hade en gemensam kollega som heter Christer som sa då att ja, men, han kunde skicka en länk till mig. Ja, men när fan skulle du spela det här spelet då? Men sen kan jag säga, sen ändrade han sig när det verkligen fick fart på det. och det kom Men jag, men jag förstod gäng... hans synpunkt. Ändå, ja, ja, ja liksom. absolut. Men han hade helt rätt. Man kanske helt inte höll rätt. med, men det är ju klart det är ju jättemånga spel som du inte spelar. Lite som de här multikassetterna sätterna till inte en åttabit som man säkert hade någon kompis mm. som alltid hade så 701 ja, men det var 11 spel egentligen. Och ja. att Game Pass skulle vara, ja, här kommer, och inte för jag, 30 spel, men det kanske är fem som du egentligen är intresserad av. Resten är liksom lite dussin spel. Mm. Så han hade helt rätt i den kritiken, men jag känner att jag ganska tidigt såg potentialen. I Vad Game Pass skulle kunna bli, och mm. där får jag ändå säga att jag har ju spelat Jättemånga spel via Game Pass som jag aldrig hade köpt. Nej, ja, men det är nog och samma här. Det har varit väldigt, väldigt många spel som jag ändå har fått, alltså som jag tycker har varit riktigt, riktigt roliga att spela. Man kan mm. säga att liksom, jag har fått en behållning av det, liksom så. Samma här. Uh, och så har jag ju hela tiden försvarat på något sätt att ett företag som Microsoft, även om man nu kanske ska skilja på Microsoft och eh, Microsoft Game Studios, att de kommer tjäna mycket pengar på Game Pass med de prenumeranterna som de drar in på det här. Mm. Men kanske är det nu som jag för första gången tvekar lite, för det har ju hänt en del saker de senaste två veckorna som jag har reagerat lite på. Men är det, det de... att de ska ha samma system som Sony har? Eller är nej, det nej, nej, nej. nej, men alltså det som jag reagerar på det är väl att Microsoft har ju valt att lägga ner studior som de köpte för bara ett eller ett och ett, och ett halvt år sedan. Mm. Och i vissa fall så är det ju studios som liksom har gjort spel som har ansetts vara stora succéer. Bland annat spel som heter High fi Rush. Är det ett spel som du vet vilket jag menar? Uh, det borde jag göra. Det är namnet ja, men, känns bekant. Jag har uh, säkert sett det när jag har bläddrat. Uh, det är ett kringpass. spel som bygger på det spelas musik hela tiden Och så ska du trycka tänkte dig Guitar Hero Så som det mm. funkar att man ska trycka på rätt knapp Vid rätt tidpunkt mm. Så spelar du det här spelet i striderna bland annat mm. Och det var ju Super super hyllat när det kom Och det är ett företag som heter Tango Gameworks som har gjort det Som nu Microsoft helt enkelt har valt Att lägga ner Att det kommer inte att bli Något mer från dem jag att när man köper men det är att man slår studion... ihop personal från den studion till någonting annat ja, eller är det, ju... är det en koalitionsgrej de gör och köper upp ja, studion men... och sen slår ihop eller? hittills tycker jag att det är väldigt oklart hur det är med den biten jag tänker också att bara för att de skulle lägga ner just Tango mm. så kanske de här personerna får fortsätta jobba inom Microsoft och säkert kan göra en uppföljare till det här omtygta spelet så småningom mm. Men samtidigt så kan man ju läsa så här: nej men studiorna de ska fortfarande vara sina egna studios även om vi äger dem. Mm. Så det, det, det är väldigt oklart med allting det här nu. Men jag sitter här och bara funderar på är Gamepass så bra för spelindustrin som jag kanske har från början trott? Eller kommer det bara att leda till att eh, små sådana här indie köps upp av stora företag? i den här frågan om Microsoft och sen, och sen bara läggs de ner och så kanske de här spelen som faktiskt är lite annorlunda som erbjuder någonting annat än bara det här slentrianmässiga FIFA, Call of Duty det här som man, man vet alltid kommer att sälja mm. det som är lite annorlunda kom, kommer det att försvinna i den här branschen som är Game Pass det känns nästan lite som när musik blev... Eh, liksom när man började streama musik, när Spotify och kom. Mm. Eh, nu är ju det här bara liksom... Det här är ingenting jag har kollat upp. Det var bara en egen reflektion <gör> så att folk ja. är medvetna om det. Så att jag kan ju vara helt fel ute. Men där känns det som att där är det är algoritmer som styr. Och... Eh, nu har det visat sig också det är många som har manipulerat de här algoritmerna för att få streams. Och då blir de mm. stora och då är det kvitto på att man är framgångsrik och då får man mer spelningar kanske och så vidare. Ja, det. Eh, och det känns ju också som en plattform som är ganska svår för ganska små artister att slå igenom. Eh, sen slår det väl inte igenom med musik via streamingtjänster eller Nödvändigtvis skivförsäljning och sådär. Utan det är väl vilka spellister du är på. Ja. Som kända personer eller personal kanske på Spotify plockar ut. Ja, exakt. Att, och, ja, men nu är det här de hetaste låtarna just nu. upcoming eller vad det nu kan vara. Det här är svensk toppen. Sånt där. Mm. Det som alla lyssnar på. Det som spelas på radio. Eh, och de mindre artisterna som kanske har ganska mycket att tillföra och göra jävligt bra musik kanske inte kan slå igenom det här bruset. Det måste ju inte det är ju ingenting som är nytt just för streaming utan Nej. så kunde det ha varit även liksom när det var skivförsäljning som var eh, till exempel när CD var liksom det stora <coughs> liksom mediet ja. man konsumerade musik på. Men nu får jag, får jag lite samma vibra det här att små studios kanske inte riktigt kan slå igenom i det här bruset med den stora liksom, tillgången till spel. Nej. Att du kan Men det är cloud streama menar, tycker... eller, eller att du kan ladda hem liksom, med en prenumeration. Mm. Det gör ju också att man kanske inte köper spel i samma grad. Nej. Och det är okay. klart att det bidrar ju till gissar jag, färre intäkter för vissa spelbolag. Mm. Till exempel som att artister som finns på streamingtjänster får ju inte jättemycket pröjs om man inte har en jävla massa spelningar på de här Nej. streamingtjänsterna. Vilket är fullt naturligt. Eh, säljer du inte skivor då tjänar du inga pengar, får du inga lyssningar på. Men här är det algoritmer som styr vad det är folk upptäcker. Det tycker jag inte är, känns superbra. Och det känns som att det kan bli samma här då med spel, att folk kanske inte köper spel utan man laddar hem det som algoritmerna visar på att Om det här är sånt du gillar och då är det lätt att man missar sånt ja. som inte dyker upp. Å andra sidan då så vet jag, nu kommer dilemma till att jag inte kommer ihåg vilket spel det var, men det har ju figurerat mycket på den här hemsidan då, FZ. Eh, en ensam person som har gjort ett väldigt, väldigt omtycksspel som ska vara sånt där lite peka och klicka i någon futuristisk miljö, mm. som helt plötsligt då släpptes på Amazons speltjänst. Och han har ju själv skrivit i forumet på FZ att jag fick så bra betalt att jag hade aldrig sålt så många ex. Det gick inte att säga nej till för mig. Ja, men, då, okay, det, men det kanske är så att, mer då. Då, då är men det ju bra. det kanske är både och naturligt. Ja. Det finns såna här små guldkorn här och där. Ja, hoja tjänar liksom massvis med pengar. och sjunger om banan och citron. Och sen så har vi liksom popbanden som har slitit i replokaler och blivit mästare på sina instrument. Och så... Som inte känner ett skit då. <laughs> Och säg inte det Four Cords låtar som handlar om svensk sommar och suping. Mm. Ja. Det vill säga att istället för kanske mer spännande spel med ett härligt stridssystem eller bra plattform och kontroll hamnar lite i skuggan av liksom Dussin-skjutare som Call of Duty och typ CS ja. eller Fortnite och sånt där som alla spelar och som är så starka varumärken att de behöver knappt göra bra produkter längre. Nej, just det. Ja, nej, men det, det här är ett intressant ämne, tycker jag ändå. Så mm. Och i enheten så vet jag inte längre riktigt vart fan jag står. <går> helt enkelt. Jag kommer fortsätta att använda Game Pass och uh, tycker fortfarande att det i dagsläget är en väldigt, väldigt bra tjänst som har gett mig väldigt många trevliga speltimmar hittills så det... men det är väl omöjligt att göra vad ska man säga moraliska han, liksom moraliskt goda handlingar samtidigt, och, och samtidigt vara konsument. Ja, det verkar så va. <laughs> men som de här, nej men jag gillar inte McDonald's för att det är taskigt mot djur eller de är ett multinationellt företag och det är det hemska som finns. Men mm. lik förbannat så blir man hungrig och ja. en sån där <laughs> som finns nära till hans Ja, exakt. Men det närmsta nu på Gamepass som jag kommer att kasta mig över, som jag redan har förinstallerat det är det här Hellblade-uppföljaren som kommer på tisdag i nästa vecka i mm. maj. Um, och det är klart att det kanske är så att jag borde ha köpt det egentligen, men nu tror jag dessutom att det bara kommer digitalt. ja Vilket gör det ännu lättare att bara välja Gamepass då. Um, om jag verkligen älskar det här spelet och det kommer en fysisk utgåva ja, då får jag väl köpa den då i så fall och ha i hyllan här trots att jag inte köper så mycket fysiskt längre. Det är, sen är det ju lockande med att du kan spela det här redan på dag ett när det släpps. Ja, en minut efter tolv typ. Ja. Det, så är den nedladdad och klart. Det är klart att det lockar. Men då får du också kanske en ofärdig produkt med en miljard buggar och så är det ju inte uh, bra för en... Det händer ju relativt ofta idag men uh, det som det här spelet har fått mest kritik för hittills som jag kanske inte reagerar på lika mycket. Jag tycker att det första spelet det var ganska... Det var ett ganska långsamt spel. Det var inte jättesnabba strider. Det var pussel som inte krävde så mycket precision. Uh, och jag kan ju se nu att uh, de har ju valt att satsa på jätte, jätte, jättesnygg grafik och på konsolvers konsolversionen 30 fps för den filmiska upplevelsen. Och det kan man ju tycka vad man vill om själva det uttalandet. Men just i det spelet så tror jag inte att det kommer ha så stor betydelse. Så får vi se vad som händer med det i framtiden. Men de har ju valt grafisk lull, lull krimskrams Framför 60 FPS. Och det är ju spelstudions val. Absolut. Man hade kunnat dra ner på det här snygga och kanske få upp det till 60 på um, Series X till exempel. Men nu har de inte valt det. Och jag orkar inte bry mig så mycket att jag säger att jag vägrar spela det om det inte är 60. Är det ett roligt spel så kan det väl få vara 30 FPS? Ja. Eh, sen förstår jag också när det kommer till spel där det handlar om... Eh, som Call of Duty eller Dark Souls till exempel. Där är den nivån när det är så svårt att då kan man tjäna några frames när det kommer till 60 FPS. Mm. Det förstår jag också. Men i det här spelet så tycker jag att det är inte jämförbart riktigt med de spelen jag nämnde. Tycker inte jag. Så jag tror att det kommer bli bra ändå. Är spelet tillräckligt bra så gör det ju egentligen ingenting. Jag menar, Tears of the Kingdom, var kom det? Ett år sedan, drygt ett år sedan. Mm. Och du kommer nog fan aldrig upp ens i 30 FPS på en Switch. Det spelet. Och äh, där får jag säga att äh, det har ju också sett diskussioner om att äh, många kanske tycker att <går> <går> äh, Nintendo klarar sig undan lite klagomål från sådana saker där är många säger här att ja, det här spelet är ospelbart för att det inte är 60. Och kanske att vissa spel från Nintendo kanske inte är stabila 30 en gång. Men då är det fan ingen som nämner det i en enda recension helt plötsligt. Nej, det kan ju vara för Nej. att spelaren är så pass bra att man inte bryr sig. Men det, ja, som är så det ska jag bara säga. Så tänker jag också. Det är, vad fan, ett av mina favoritspel är väl Ocarina of Time. Vad fan är FPSen i det? Ja, ingen aning om det är... Nej, det måste vara 30 på det. Eller typ ja. 29,97 eller vad <laughs> fan det nu kan vara. Ja. Eh, men det som är spännande med Switchen är ju att den är ju där är ju processorn underklockad. Ja. Den, den presterar ju eller den man får inte ut liksom max vad den processorn klarar och det har de ju gjort för att man ska få så lång batteritid som möjligt. Googlar jag lite här och jag ser att på Nintendo 64 så säger Reddit här att Ocarina of Time körs i 20 fps på Nintendo 64. Ja, du ser. Mm. Och det funkar ju. Och, och det är ändå jävligt bra. Så Det kan inte bara vara så att det kan inte styra allt, allt, allt FPS. Det tycker jag faktiskt inte. och Så får väl folk tycka Nej. att jag är dum i huvudet. Då. Men det men du, skulle, så... du skulle i teorin kunna få stabila 30 FPS på Tears of the Kingdom i och med att switchen är underklockad. Mm. Eh, om du, jag säger inte att du ska göra det här utan jag säger att du kan att det ja. är möjligt. Eh, jag har inte gjort det själv för övrigt men om du skulle eh, flasha den alltså, eh, med någon typ av custom firmware eller, eller en jailbreak eller vad fan det nu är, då kan du ju öppna en meny där du kan överklocka den eller klocka den till det som processorn egentligen klarar av eller är gjord för. Mm. Ja, just det. Och till och med överklocka lite grann, då kommer den ju bli varmare förstås och batteritiden kommer ju bli mindre eller ja, du har inte lika mycket batteritid. Nej, okej. Okay. Men då, då kan du ju pressa upp eh, prestandan eller Performance i switchen. Sen såg jag någon i mod-video på någon som ändrade baksidan till någon i metall för att fördela värmen lite mer. Eftersom det är en plast på baksidan på en switch. Ja. Och sen eh, tror jag att han hade någon annan typ av... Jag vet inte om det bara var extra eller någon annan typ av kylpasta på mm. processorn. Okay. Och sen såg gjorde han egen dock med en riktigt liksom stor och fin fläkt som kylde ner den så att han i alla fall kunde spela sin överklockade switch på tvn utan att den blev liksom särskilt arm. varm. Ja, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg vilken eh, content maker som mm. hade gjort den men det går säkert bara att hitta på Youtube enkelt. Det var en ganska spännande klipp om man är liksom lite trixig och har 3D-skrivare och sånt där så kan man säkert lösa det där på egen hand, men är ändå spännande just att switchen är dessutom underklockad mm, ja, och, och folk ingen fascinerande faktiskt och har man en som jag har från 2017, alltså det, ska ty det är tydligen svinlätt att jailbreaka en sån Okej. Okay. Okay. om man då gör det för att få upp prestandan då förstås Mm. Men jag har aldrig gjort det. Jag har inte gjort det med min. Jag tror inte jag kommer att göra det heller. Jag säger bara att möjligheten finns. Ja. Men risk för det när, att bli bannad nej. förstås. Mm. När switch 2 så småningen kommer. Så kan du väl överklocka din switch då i så fall. <laughs> ja. Då kan man ju leka lite mer med den. Ja, precis. Nej, men så min ställning med eh, att. Eh, med Game Pass. Dels så ska de ju göra om lite vad de tar bort, Xbox Gold eh, så att du ja, har... Jo, det har de gjort. Så precis. att det blir Game Pass och att de köpa det istället. Det, det kan jag väl ändå tycka inte är så jävla mm. konstigt. Men det är ett tag som de gjorde det tror jag faktiskt. Är det så? Ja, jag tror det. Att det var i någon uppdatering lite tidigare faktiskt. Ja, ah, okej. Okay, Där för, liksom försvann. Mm, för det, så jag, jag har ju Playstation gjort länge nu också och det mm. ser ju inga större problem med. Eh, Sen har jag den så på Playstation. Egentligen tror jag inte att jag skulle behöva ha det. Det kan Nej, väl vara gött att man kan välja vilken nivå man vill ha efter hur mycket man spelar. Mm. Det, det tycker jag också är ganska bra alltså rent marknadsmässigt. att ja, men Du kanske inte vill ha så himla mycket då betalar du ett mindre pris och då får du lite mer... Eh, det, jag, jag tror att det som gör att jag fortfarande har den och dyrare varianten på Playstation Network är väl för att man kan spela klassiska spel. Och en del, är ju en, en del är ju liksom uppskalade och känns ju mer som en port till Playstation 5 snarare än att det är emulering. Och jag tror att de spelen som är emulerade så, är, så står det i, i informationen att det här är en emulerad version. Ja, okej, okay. ja. Och jag har ingenting emot eh, gamla spel som är uppdaterade och som inte är emulerade. Då tycker jag att det kan vara ganska kul att spela PS2-klassiker till exempel. Ja, självklart. Även om jag lika gärna skulle kunna spela Rogue Galaxy på min Playstation 2 och ibland kanske föredrar och spela det där. <här> <Ja>. <här> Men i vissa fall så är det mycket roligare att spela vissa spel eh, uppskalade och med högre upplösning. Mm. Det kan jag tycka är ganska värt Sen tycker jag att det är totalt värdelöst Med att cloudstreama PS3-spel mm. Jag tycker inte att cloud streaming är Ett bra alternativ Nej eh, Jag förstår väl dig så Absolut Sen, sen det är sen kan jag, jag ett som förstörde. Mm. Sen kan jag ju säga så här det, Där jag I de få lägena där jag faktiskt har provat det Så har det varit så här att Det var en kväll här man Fan Ska vi vilja testa en match i FIFA här nu Och så går man in och säger Fan vad många gigabyte Vad fan? Det gick ju att, det gick ju att köra på Cloud På mm. Xboxen Ja men då gör jag väl det då Och så testar jag en match Och så att tänk att jag la ner så mycket timmar på det när jag studerar. Och vi hade FIFA-kvällar och öl-FIFA Och allt vad fan det hette ja, men nu har jag testat det, då slapp jag ladda ner skiten mm. Och så lite så här, ja men Åh, det finns peggel Orkar jag ladda hem det? Nej, det gör jag inte, nej men jag, jag, jag streamar det lite då Snabbt, mm. och kör lite banor För att minnas lite nostalgi Från när vi körde öl-peggel Men det alltså, kanske inte är Här har jag tyckt att det har funkat bra Sen har jag ju inte använt det så jätteseriöst Det kan jag inte påstå men jag har ju ändå känt att det, det går framåt hela tiden och att det blir mindre och mindre problem med input lag. Det tycker jag ändå. Sen är det väl Peggle inte ett sånt spel där du kanske behöver Exakt. sådana precisa uh, liksom, knapptryck? Och det, är väl, det kanske är FIFA är lite, lite mer. Ja, Men det, det, det var ingenting som jag reagerade på när jag testade. Mm. Det var det inte. Men eh, hur ska man säga det här utan att det låter som att jag gnäller? Du får tro på mitt ord att jag inte gnäller. Jag tror att eh, jag, bryr, jag bryr mig lite mindre än dig. Ja. Av den anledningen att jag är lite mer casual gamer än vad du är. Ja, jag är helt övertygad om att du bryr dig mindre mm. än vad jag gör. Och det är väl mm. inget gnäll, det är konstaterande. <laughs> det är ju sant. Mm. Jag skulle nog säga att jag är känslig Kanske lite för Ja, men det var väl lite det jag inte ville Att du skulle Jag tolkar Jag tycker att du är en gnällig jävel Det var inte så jag menade utan jag förstår dig fullt ut Men att jag kanske kan Jag kanske kan Ha översikt Med lite input lag Lite överseende Med att det är lite så där hit och dit Mm för jag vet ju när jag hade bara en sån här. Jag köpte ju en Super Nintendo av dig en gång. Ja. Som ligger här i en låda någonstans och in till min tv. Och körde bland annat Super Mario World ett tag och tyckte att ja, men det här funkar bra. Men så eh, kom det hit en polare som var lite van med att spela på en eh, tjock tv. Mm. Och han tyckte att det var helt ospelbart. Mm. Men då blir det som att jag har vant mig på något sätt. Nej ja, men det gör man ju. Och att han på då vis skulle visa kolla vad snabbt jag kan varva det och kan missa hopp hit och dit. Vad bara inte vad fan håller du på med? Nej, vad fan vad det laggar och jag bara va? Nej. Ja men du ser det, det hela tiden så, där, så att, eh, det är olika helt enkelt men eh, att det är input lag när man streamar ett spel det fattar jag också det säger jag inte nej till naturligtvis. Nej. Nej, men folk är olika känsliga för det. Eh, ja, jag tycker att det märks jättemycket. Mm. Och det blir ju just så som du berättade som blev för din polare där: Det är att man gör så jävla många misstag. Eh, för ja, när jag spelade emulator och gör kanske ibland eh, så ibland tänker jag inte på det. Eh, och för jag kanske tycker att det, det är så pass få eh, mängder frames som sakar efter att det går att spela. Det, det beror ganska mycket på spel också förstås. Men så märker jag att jag gör liksom misstag jag aldrig gör. Jag spelar Super Mario World på Switchen till exempel. Jag tycker Switchen har en bra emulering. Det, där tycker jag ändå att... Ja, kör du den i bärbart läge och kör den emulatorn de på Switch så tycker jag att det funkar jävligt bra. Men när jag kör Super Mario World... Mm. Då gör jag misstag som jag aldrig gör när jag spelar på en tjock tv på Super Nintendo. Det, det är ju så det märks mest, om man säger. Mm. Och det är då jag också stannar upp och verkligen trycker och tittar på skärmen och försöker avgöra eh, hur mycket fördröjning det är. Mm. Och oftast Vet... tre, fyra frames kanske. Mm. Vet du vad jag kommer att tänka på nu? Jag, vill, jag måste ta upp denna Vilket är en gissning. Jag måste ta upp denna superklassiker en som jag har nämnt före till podden men jag vill ta det upp det igen yeah. det var när du, hade berä du berättade för mig att du hade gjort en video där du jämförde en Raspberry... Vad heter den? Rashberry Nej. Raspberry... Raspberry Pi med Nintendo Switch var det va? Nej, med eh, Nintendo Classic den lilla. Men ja, tack med Nintendo Classic och hur mycket eh, sådana här framedrops och sånt det skulle vara och så, ja, men, det här låter intressant och så startar jag din video och den börjar med att du går fram till din hylla och plockar ner din Nest Classic. Du håller den framför kameran, fram och tillbaka. Och jag tänker så här, varför säger idioten ingenting? Ska han bara hålla den framför kameran så här? Och så ska vi fylla i resten själva, vad håller han på med? Och sen så såg jag att jag hade ju ljudet. <laughs> och du hade ju visst pratat. <laughs> och så kände jag mig så där dumme. <laughs> men ibland är det sådana där Självklara grejer som man bara missar Ja Min sagt Ja Nej men annars Nej alltså Marknadsmässigt Det är väl fullt naturligt om, om vi tänker oss som det var i början När jag skaffade det att du kan ha Antingen Xbox Gold Eller Game Pass mm. Sen fanns väl Game Pass Ultimate också då du fick EA och de här. Det var väl inte så många andra varianter om inte jag minns helt fel. Mm. Och då kunde du ju uppgradera ditt Xbox Gold till Ultimate Game Pass för 10 spänn. Hade du 12 månaders Xbox ja, Gold ja, så behöver du bara pröjse ja, 10 spänn då hade du 12 månaders X eh, Game Pass Ultimate. Eh, det vet jag att jag köpte såna rabatterade gift cards till Xbox Gold så att jag pröjsade ju inte sådär jättemycket pengar. Plus att om man säger förnya automatiskt då får du en extra månad och så kryssade jag i det. Fick en extra månad. Skulle registrera och innan jag registrerade nästa kort för jag köpte så här sex månaders kort. Då klickade jag ju ur det med, med förnya automatiskt i inställningarna. Registrera ja, nya kortet. Såklart. Klickade i uppdaterat automatiskt så får du en extra månad. Och sen var det bara att ha jättemycket Game Pass. Nu har ju de månaderna tagit slut sedan förra året eller någonting. Men jag fick, jag tror jag köpte så att jag hade i alla fall två år Game Pass om jag inte ja. minns helt fel. Ja, det är jävligt härligt. Jag vet att jag fick väl inte en riktigt lika lång period som du fick. För att producera 1200 spänn eller någonting. Mm. Ja, det är Häftigt. Jag fick inte riktigt lång, lika lång period som du eh, gjorde. Men eh, ändå. Men du. Eh, mm. Jag vet ju att eh, du har ju hintat till mig lite så här, privat utanför podden. Att du har klarat en del spel de sista. så jag vet mm. att du kanske skulle vilja prata lite om idag. Eh, jag hoppar in med en sista grej här nu innan. Mm. Så såg jag att eh, Omis nog då kanske via Game Pass att de hade lagt ut de här eh, Tomb Raider spelen som är från eh, ja, reboot eran. Det är väl mm. ganska många år sedan de kom nu men jag har helt enkelt missat dem. Jag Jag, jag, säga. Kört, jag kört första det var faktiskt eh, jävligt kul. Mm. Så jag har eh, laddat hem dem nu allihop och har dem på hårddisken på Xbox jag tänker att jag kör dem på den ändå. Mm. Eh, har börjat på det första, kört några timmar och tycker att det är så här oerhört fascinerande i det sättet att på något sätt så var Tomb Raider först med den här jaga skatter action och så mm. kommer Uncharted och kanske gör det lite mer filmiskt med lite mer mänskliga karaktärer ja. peppar, peppar, på något sätt Nej men Jag förstår och, vad du menar och, och så gör de samma sak med Tomb Raider att hon även om det var charmigt att hon hade jättestora bröst och man kunde läsa för varje nytt spel i serien som kom så bestod brösten av fler och fler pixlar och jag kan ju tycka också att det var jävligt roligt jag har ju också tyckt att det är kul inget kritik mot det så men i den här rebooten hon känns ju som lite mer som en riktig person ja. på något sätt Däremot så kan jag väl tycka hittills att uh, det finns något form av uh, experience-system där man kan lägga ut lite och utveckla din karaktär lite mm. som du vill som inte finns i Uncharted men annars tycker jag hittills att jag kommer att ha skitkul med det här spelet mm. men de gör ju precis allting sämre än vad Uncharted i alla fall Uncharted 2 och 4 gör. Jag tycker inte att det känns riktigt som Uncharted heller Det Tomb Raider-spelet Det känns nej. mycket mer linjärt Och det känns väldigt mycket som ett spel Som i äh, du, ganska vänta många lite. Du spelar Du menar att Uncharted är mer linjärt Eller tvärtom? Nej, Tomb Raider Ja okej, okay. då ska jag spela lite mer För jag har nästan tänkt tvärtom hittills <laughs> Jaha, Fan, nej, men jag, jag, jag, kan, jag kan ju minnas fel naturligtvis Men Tomb Raider kändes ganska mycket som eh, Du har ett område Och där du, du ska klättra och göra så Som klassisk Tomb Raider Ja. Eh, och sen så eh, blir du jagad av någon sten eller någonting, sådana här Jones eller någon bro som håller på kollapsar. Eh, och då spelar sig självet, eller spelar sig spelet ganska mycket själv. Du behöver inte liksom tänka så mycket på kontroller eller sådär utan det är mm. mest eh, hyfsad timing och så klarar du dig. Jag tyckte det var yep. ganska mycket så, det här spelet spelar sig själv. Du är på det här området, eh, du ska ta dig hit och då behöver du klättra lite. Ja, okej. Okay. Och då, så är väl alla jag, får... men Det här kändes ver verkligen så att eh, det var inte så mycket liksom springa runt och utforska och leta utan ganska, och jag gillade att det var som ska tilläggas. Mm. Men jag tyckte Nej, att det spelade spela sig själv då, rätt då, då får jag återkomma när jag har spelat lite mer. Men jag kanske jag behöver spela lite mer. Jag antypen. har verkligen precis uh, spelat intrott, ska jag säga. Mm. Så uh, Ett par timmar in som sagt. Var. Så det Uh, det jag har gillat allra, allra bäst hittills är att det har verkligen varit faktiskt lite pussel. Jag kommer ihåg att jag skulle ta ut ta mig ut ur en grotta. Mm. Uh, och det var också, Jag satt inte fast jättelänge men jag fick ändå känna så här. Det, fick ändå, det kändes ändå som att jag löste ett problem. Mm. Även om jag kanske direkt hade tyckt att uh, det finns en knapp att trycka in som heter Survival Instinct. Mm. Där. Uh, Uh, objekt och så vidare som du kan integrera med lyser upp lite i miljön mm. som gör det lite lite lättare den kanske de hade kunnat skippa helt för jag tror att de här pusslen hade gått att lösa ändå men å andra sidan hon har den här överlevnadsinstinkten i sig att jag kan ändå köpa att det finns på sätt och vis men lite är den <laughs> men som sagt jag har verkligen precis börjat så jag ska inte säga för mycket Nej, men det är ett sånt spel, det flyter bara på du, du behöver inte spela, du behöver inte liksom bli särskilt bra eller kände inte jag i alla fall, utan det, du vet som Spider-Man 2 till Playstation 5, det spelar ju också sig själv ganska mycket du gör ju sjukt mycket bara med ett knapptryck mm. det känns ju nästan ja. som att du skulle kunna spela Spider-Man på PS5 med en Amiga TAC 2 ja. eller någonting Ja, ja absolut Och bara, ja, med den här knappen gör allt Mm. Ja, ja, så är det ju. Den typen av spelar sig själv var i Even Tomb Raider. Det kanske Uncharted var också. Jag, jag har inte spelat det på väldigt många år. Nej, men så, jo, men så är det ju, absolut. Uh, det är den filmiska upplevelsen som är det viktiga i de spelen, tycker mm. jag. Sen gör de ju det fruktansvärt bra. Ja. Ehm uh, och både, två, de, både det andra och det fjärde spelet i Uncharted höväl till mina favoriter, trots allt. Mm. För att det är, jag man kan säga att det är den närmaste spelglädje jag har kommit från någonting annat än Nintendo. Mm. Hur har och Spider-Man 2 då? Ja, visst. Absolut. Varför inte? Men just det att vi har ju konstaterat att just begreppet spelgräder kanske Nintendo har lite patent på, mer eller mindre. Men Uncharted 2 och 4 kommer närmast. Ja, och Nintendo är ju överlägset bäst på det. Ja, ja. Det säger jag inte emot. De är helt outstanding på mm. det. Det är ingen som kommer i närheten. Ja, fan. Ja. Vad gött. Nej, alltså jag bara liksom funderar på så här: okej, okay, men lite som där vad har vi spelat sen sist? Någonting sånt där. Sen, alltså, många av de du spel jag har spelat hur många gånger som helst vi egentligen inte behöver prata om. Mm. Men eh, jag har väl haft en sån här härlig period med comfort gaming, alltså man har comfort food, man har comfort, eh, alltså sådär, att det här, det här funkar alltid. Spaghetti ja. och förstås världens bästa comfort food. Det... <laughs> ja, ja pannkakor, världens bästa comfort food det är sånt där, mm. sånt där du aldrig tröttnar på tacos, världens bästa comfort food du tröttnar aldrig på det, det funkar alltid eller när man kommer hem en gorbus i mikron ja ja köper det till 100% <skratt> ja. och det, det är väl den typen av eller när du, du står på ölhallen och tittar på 18 hantverksöl men ändå säger nej, jag tar en pilsner Urkel. Men jag, jag tycker nästan mest om på sådana ställen att dricka en lager. Ja, men det är ju tydligt. Ja, lager, pilsner, ja. Ja, ja men ja, pilsner, ja, pilsner mm. eller lager, alltså ja. mer. Eh, en, en standard generisk öl. Ja. Och så står liksom. Eh, killarna med tyggväska där och ska prata om den här, öl, den här öl, den är riktigt bra och den har och ska beskriva smaker och sådär mm. vilket jag tycker är beundransvärt för mm. jag tänker ju det är jävligt gott och det är <laughs> och det susar gott i huvudet ja. Ja, jag kan säga att tygkassa har jag ju men inte flanellkorta. Så nej, var det var en av två. Förstår, förstår du personlighetstypen? <laughs> ja. Liksom? ja, men det är klart, det är ju mig du beskriver. Det fattar jag ju också. Flanellkorta killar med... med den ja, ja, nej, nej, alltså jag menar inget illa så. Sätt, nej, men det är klart man, du inte man gör. Man fattar typen. <laughs> jag tar inte så heller. Flanellkorta, sig och liksom glasögon med tjocka bågar och liksom en mustasch. En mm. väl ansad och vaxad mustasch. Som kan allt i sina områden. Ja, exakt. Den Det klientelet som liksom eh, ska säga snurra lite på glaset och, såhär, mm, och lukta och sådär. Ja, det, det, den här är jävla finser och De kan allt om whisky också naturligtvis och ja. liksom pratar med gamla gubbar om alltså, lite gamla typer nästan. Ja, <laughs> fast de är 40. Ja, då tycker jag ändå att det känns som en frisk fläkt att, nej men vet du vad, jag, jag, jag tar en en spaten mm. bara ja. eller, nej, men, fan, vet, eller vad fan, en norrlands guld mm. kör Ja. Jättebra, jag har aldrig ihop det har nämnt Men du mm? innan det här kukar du nu <laughs> Vad har du spelat okay, ehm... Innan jag avbröt dig <laughs> Det som jag har spelat har varit kopplat till vilken typ av spelmaskin som jag har valt att skruva i. Så har det varit. Mm. Men just det, jag har ju redan berättat om min moddade Game Boy. Den funkar fortfarande bra, det går stabilt. Nu vill jag nog köpa mer Game Boy-spel bara för det. <laughs> men det är klart. Men, jag hittade Gargoyle's Quest i en gameboy Boy-väska, jag har just det. Det har jag glömt att jag har. Så jag ska försöka sätta i min reda lite grann. Men jag kör du igenom Metroid 2 eh, igen. Det är det Metroid-spelet jag har spelat minst. Ja. Eller har jag det pratat om det? Du? Nej, du har, jag, jag, jag tänkte på det. Men jag tror du har berättat det för mig. Inte i podden. Så kör på. Ja, nej, men, men eller får jag ställa en fråga? Ja. Är det det Metroid-spelet då man ska döda ett visst antal Metroids. Ja, ja det det. bra. Nu kan du fortsätta. Då vet jag vilket det är du pratar om. <laughs> nej, men jag tror inte jag reflekterade så mycket kring det i podden, men det känns ju lite som det bortglömda Metroid-spelet. Första är ju första ändå. Det, mm. Sen kan man klaga hur mycket man vill. Du finns ingen karttäjning. Nej, nej, men det var så på 80-talet. Alltså, ja. <laughs> får du rita din egen karta då? två är det och ingen karta men tvåan är ju, där det, det är ju bara ett visst område där du kan röra dig och när du har dödat de Metroidsen som finns där så är det typ som någon lava eller eh, syra som har blockerat nästa ställe som sjunker undan och då har du upp nästa ställe så att så sett så är det inte så svårt att navigera i spelet. Jag tycker att det går att klara utan karta alldeles utmärkt. Mm. Första gången jag spelade igenom när körde utan karta då missade visserligen High Jump Boots men man behöver inte dem för att klara spelet. Okej. Okay. Faktiskt. Du, du, mm. hinner, du hinner ändå få Space Jump så pass att det är lugnt om du inte har High Jump Boots. Ah, okay. High Jump Boots är det spelet gör egentligen saker lite lättare bara. De underlättar mm. du, plattformen. En i, nu får du idiot förklara mig hur mycket du vill men i Super Metroid till exempel Som är det mm. faktiskt typ Det enda Metroid-spelet jag verkligen har spelat Där går det inte Och klara ut om dem va? Nej, Nej. Eller, ja. eller vänta, vänta lite nu I... Ja <laughs> Eller kan man skita i dem i det spelet också Och klara det snabbare uh... Jo, men det är klart att det går Ja, okej okay. Ja. som de som Nej, men det är kör bara. det finns ju de som mm. kör low percent speedrun som inte ens liksom barrier suit eller någonting ja, var... så jag jo det går ju men, men, om man ska, men i en casual playthrough så blir det ju svårare men om du ska köra utan high jump boots på Super Metroid då måste du kunna wall jump ja jag fattar och sen mm. får du ju den speedbooster och då kan du ju hoppa högt på vissa ställen med den, men då måste du ju kanske kunna bra tricks med den också. Ja, okej. Okay. Eh, men, men alltså Metroid 2 det introducerar egentligen grejer som jag ändå tänker att ah, okej, okay, men Super Metroid har ju byggt mycket egentligen på det som är i det här spelet, mm. men gjort allting jävligt mycket bättre. Okej. Okay. Jag, jag tycker att man ska ge Return of Samus, en, en chans. Eh, sen eh, testade jag faktiskt eh, Vandal Hearts på Sega Saturn också. En version som jag vet finns, men som jag aldrig har spelat. Och egentligen aldrig tänkt på att det finns ju en översättning som man kan spela på engelska. Och då fick jag spela på min mister då, FPGA. Eh, hårdvaruemulering. Vilket betyder att du har en maskin som mer eller mindre blir en konsol. Det betyder också ingen inputlag. Mm. Det slutade med att jag körde igenom det, och Saturn-versionen har lite mer grejer än vad PlayStation-versionen har. Det är väl att betrakta kanske som en kultklassiker så alla har inte spelat det, men de som har spelat det mycket på PlayStation och vet vilket mästerverk det är, så skulle jag definitivt rekommendera att man kör på Saturn. Är, okay. Magikerna har nya magier, alltså en, ytterligare en sista magi och beroende på vilken karaktär som du gör till magiker. För du, du har ju sådana här klasssystem. När du får level 10 så kan du eh, uppgradera den karaktären och så väljer du mellan två klasser första gången. Mm. Och då, då har de nya magier som inte är med i Playstation versionen och de har också någon som kanske är unik för en viss karaktär. Ja, ah, okej. Okay. Sen är grafiken lite fetare faktiskt. Mm. Så kan jag definitivt rekommendera. Och eh, slutscenen, när du har klarat spelet. Eh, den, är, <laughs> den, är, den, är, den är lite öppen på Playstation. Okay. Man kan säga att karaktär 1 har öppnat en dörr. Och då insinueras det att karaktär 2 är det som karaktär 1 ser. Och sen så är spelet slut vänta man... väntar ännu lite, säg det där en gång till jo. Så att jag är med Jag vågar inte okej. spoila slutet men. Nej, vi att nej, ka karaktär 1 sitter i ett rum ja. Och eh, Hör att karaktär 2 Kanske är utanför För karaktär 2 är, är liksom ut ur bilden Ja okej ja, Nu förstår Jag kommer ihåg vad du sa för nu fattar jag Och, och då går karaktär 1 Och öppnar en dörr och säger Ja ah, men det är ju du och sen är spelet slut ah, jävlar, Så man, man får inte kort. se vad som händer Nej, okay. mm. Men i Saturn-versionen så är det en jävligt ful, visserligen 3D-animation där man får se vad som händer efter att personen mm. har öppnat dörren. Ja. Kul. Så, så det har lite extra grejer. Mm. Stopp. Och mm. jag sticka emellan en grej? Ja, gör Gör av det. Vet du vad jag tror att det börjar bli dags för dig och mig att göra under vår semester, Emil? Jag att det är dags för lite mm. ja, förutom att supa då så lite Diablo 4 igen för det kom eh, i måndags en ny uppdatering och eh, den uppdateringen heter Loot Reborn och jag pratade med en eh, kompis här nu som har spelat eh, där vi slutade spela så har han bara spelat på mm. och han eh, uttryckte det som att eh, det här är väl den Utan att det är till DLC som har kommit så är det här samma uppdatering som den här uppdateringen till Diablo 3 var. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter riktigt. Men att det är väldigt, väldigt mycket lättare att få den gearen som du behöver till din karaktär. Att du kan anpassa looten bättre du får. Eller bättre du får. Du, kan, du får bättre loot om du rör dig i vissa områden så ska den hela tiden generera någonting bättre än det du har. Och stämmer inte statsen så kan du gå in, bara du har fått någonting med en viss stats tidigare så kan du bara gå in och byta direkt så att du får samma på det nya du har hittat. Så är det är inga re-rolls och sådana här skit? Nej, utan uh, uh, vänta lite här så ska jag läsa till dig. Um. En annan välkommen nyhet är att Legendary Aspect nu läggs till i Codes of Power automatiskt när man får dem och sedan läggs till i den i legendariska förmåts så många gånger man vill. Man slipper alltså konka runt på en hel arsenal i ryggen. Alltså att uh, du kan anpassa dina vapen efter din spelstil slash din karaktär mycket, mycket lättare mm. och att du hela tiden får bättre grejer. Intradesting. Så jag tänker nog att eh, nummer ett för mig personligen, det är ju att klara den här Hellblade-uppföljaren. Men eh, semesterspelet, det blir nog kanske Diablo 4 igen, allt, det var länge sedan jag spelade nu. Jag körde ju säsong det... två lite grann, jag körde ju Barbar där. Mm. Eller, var det, eller vilken, nej men den där med vampyrerna. Ja, om det nu var den första uppdateringen eller den andra, det ska jag väl låta vara osäkert. Jag tror att det var season 1 faktiskt. Och sen season 2 var season two var de här med mekaniska grejerna som jag bara testade lite. Som jag vet att du provade också och sen avinstallerade efter helgen typ. <laughs> nej, men, nej, för jag, jag körde den uppdateringen som var eh, oh, i helvete, den som var före de mekaniska grejerna. Ja, men det var, det var inte en vampyrgrejen. Ja, du Fan, jag är så himla slöig. Du vet, när, du, när min karaktär var så långsam och du flög iväg som en jävla jojo och dödade allting innan jag hann göra någonting. Jo, men det var väl det var säsongen innan. Det här var ju, den, det var ju liknande Helltides, fast ja, det var okay, annat. Ja, men då har jag tappat bort mig i det här redan. Då vet jag inte. Jag trodde att det var... Season 1, vi spelade. Nej, för för då, då körde jag ju en barbar, kommer jag ihåg. De minns jag fel. De hade buffat barbaren ganska mycket så att det var en jävligt bra karaktär och kul karaktär mm. att köra som. Men då var ju som jag spelade lite för mycket under <laughs> några dagar. Jag kommer inte ihåg om jag levlade gubben till 50 eller 60. Och kände att nej men det här är inte bra för mig, det här är inte hälsosamt. Så kan det bli. Men det vore kul att testa det tillsammans någonstans kring semestern, tänker jag. Ja, men det funkar ju bättre för då, då blir det en bra... Bra för mig att när du börjar, ja, men då kan man börja spela och när du har spelat färdigt, ja men då blir det naturligt att sluta så att jag inte sitter <laughs> uppe till klockan fem på Jaha. morgonen och bara mm. en Exakt. till. En Nightmare Dungeon till. Mm. Och så får, får man inte. ingenting. Ja, men jag ska fundera på det i alla fall. Mm. Det låter bra. Nej. Och nu, nu när jag har en F ytterligare jag väl alltid ha haft den men nu är det här liksom hyperfokusintresset liksom igång med att skruva isär saker så köpte ett Super Nintendo när kan det ha varit 2008 som defekt men den funkade bra och det är mm. den jag spelat på sen dess. Eh, sen tycker jag att den var lite trög trögstartad. Spelen, kontaktytorna på spelen måste vara liksom mer eller mindre kliniskt rena för att de ska starta. Så då bestämde jag mig för att ah, jag skruvar isär den mm. och gör rent och kanske tar en extra öga på konnektorn och helvetet vad damm det var i den. Det var, det, var liksom, det var ju liksom ganska stora och ett dött kryp och grejer. Vad oh, jäkla. vad var det för typ av kryp? <laughs> en en pyttepyt, eller pytteliten men en som är liten brun skalbagge som är lite större än Okej. Okay. För jag kommer ihåg för inte vet jag, tio år sedan när jag bodde på att det flög in ett tjugotal sådana in i mitt sovrum. Mm. Så det är väl en <laughs> av dem då som har dött <laughs> i mitt gamla Super Nintendo. <laughs> ja, de som jag slog ihjäl och sen eh, så var det en jag hade glömt att städa undan och då såg jag en långbenspindel fram mm. från under sängen och satte tänderna i den så jag knastrade. Mm. Bra upplevelse. Mm. Mm. Sen kunde jag inte få den att starta efter att jag hade gjort rent Jag Tänkte man vad fan är det här? Det blev skitsur. Sen kunde jag inte låta bli att skruva isär den igen och jag har aldrig skrubbat någonting med en tandborste så hårt. Ja. Som den konnektorn. Verkligen mm. öst drängt den med isopropanol. Mm. Men nu funkar den bättre än någonsin. Och... Nu, kan, kan, kan du inte säga det en gång till. Du skulle kunna göra så ASMR, eller vad fan heter det? Mm. Som sån här ljud som folk håller på med så att man ska bli kåt typ. <laughs> och ASMR tingens. heter. Ja, när du säger. Isopropanol. Vad var det att när jag sa isopropanol? Ja, du säger det så jävla härligt. Du säger ja. det så casual, men du är ändå lite stolt. Så. Eller isopropylalkohol. Jag vet inte vilken benämning som är korrekt. Den första var bättre, tycker jag. Okej, det var då, lite då, då färre stabel, säger du mm. <gör> Nej, och då kunde jag inte låta bli att skruva isär min amerikanska enhet. För mm. den har jag nog inte använt så länge sedan jag köpte min Super NT och den var lite så gul och tänkte tänkte, nej aha, jag har plasten börjat gula nu för det, det gör de ju jag kommer nog inte gå så långt att det kommer retro brighta grejer, det vill säga smetar in dem i blekmedel, alltså typ nej. hårfärg, jag kommer inte ihåg vad det är ämnet heter som är i blekmedel och sen nej. kör liksom i en massa UV-lampor så att de bleknar det är lite overkill för att jag tror plasten blir lite klenare av det och det är inte originalfärgen som kommer tillbaka utan du har bara blekten. Ja, tror okay. jag blekt egentligen. Men det, det finns jättemånga som har gjort det som inte upplevt att det har blivit några problem. Så det är ju klart att hade jag orkat hade jag säkert gjort det med flera enheter men jag skiter mm. i det. Utan, där där kör jag bara tandborste i lite vatten med diskmedel och så skrubbade jag okay. på enheten och så ser man mm. att det här är smuts som försvinner och sen du vet, när du torkar av det här och så ser man att kolla vad fint och så kan du se den biten som du har gjort rent och jämför med resten. Det är så sjukt tillfredsställande. Mm. Så det resulterade i att när jag hade gjort rent om så under sen vi spelade in förra gången jag tror det här förresten var förra veckan så körde jag igenom en, två, tre fyra, fem, sex sju Super Nintendo-spel. Ja, det är imponerande alltså. Men då är det ingen sån, eller Chrono Trigger är ett långt spel men Nej, det men är ett spel du, jag hållit på lys, med. Lyssna här nu, säg nu inte det var inte så långa spel. Det är ändå imponerande. <laughs> Försök inte att förminska den här insatsen nu för fan. Det är ändå jävligt <laughs> häftigt gjort. Det tycker jag. Men det är kul. Så du menar att eh, Chrono Trigger är ett av de spelen? Men det, grejen är och Här mm. kanske vi behöver liksom komma överens om en grej men när man klarar ett spel under ett år gäller det ett spel som du har hållit på med ett tag men då som du kör klart. Ja, det kan jag väl ändå uh, tycka att det kan man få göra. Ja, då så. För då mm. kör jag klart Chrono Trigger. Sen eh, skulle jag testa Super Metroid fast eh, med jag har ju en sån converter som gör att du kan köra till exempel amerikanska spel på ett europeiskt Super Nintendo. Mm. och då blir det ännu svårare och alla eh, objekt ligger på andra platser så det är asvårt <skratt> men jag klarade på 30 minuter. <skratt> det skulle kunna vara så. Det är inte helt orimligt. <skratt> Nej. Nej, däremot så vill jag testa om så, den eh, bara 30 sekunder så måste man klara en bana i don don Donggi don don don, -don <skratt> Om jag hade varit känd så är det så parodierna hade gjorts. <laughs> ja, Okej, okay. nu ska jag vara tyst lite nu då kanske. Nej, men för när man importerade spel för länge sedan, då var det inte så att du importerade en amerikansk enhet nödvändigtvis utan du körde men inte vet jag, det fanns väl en sån som heter Firefly eller något sånt där eller något sånt där, Firebird när jag kommer ihåg. Olika typer av sådana, converters, en del var så bra att du kunde köra Final Fantasy 3 på dem. Eller vad det nu kunde vara. Mm. Utan, att, utan att menyn kuka ur. Eh, men jag provade att använda den på ett amerikanskt Super Nintendo för att spela ett eh, europeiskt spel. Och då skulle jag testa Super Metroid för det brukar alltid eh, om PAL-versionen spelas i 60 hertz så kunde det komma ett sånt meddelande att det här spelet kan inte spelas på den här. Okej. Okay. Men, men det kom inget sånt. Det jag upplevde, och om det är någon som är duktig på såna här grejer, så upplevde jag att spelet gick ganska mycket snabbare. Sen vet jag att det är skillnad på att spela på 50 Hertz jämfört med en 60 Hertz. Att det är klart att då blir spel snabbare för att då går med originalhastighet. Men det jag mm. upplevde med Super Metroid, och som jag kan uppleva med Super Nintendo, är ändå att. Spelen är ändå optimerade så att de går i rätt hastighet även om du kör en PAL-version. Men det kan vara jag som har bara missuppfattat det. För när jag körde okay. PAL-versionen Super Metroid på mitt amerikanska Super Nintendo så upplevde jag ändå att det spelet gick jävligt fort. Mm -hmm. Och det slutade med att jag körde igenom hela spelet. <laughs> ja, och bara farten då? Ja, för att det var bara så jävla kul och bara mm. blast ja, och så körde du igenom Donkey Kong Country för första gången på ett tag också. Helvete! Vilket mysigt spel det är. Ja. Det tror jag att jag spelade igenom senast. Eller minns jag fel? kan, det till, kan det ha fun, Har det funnits på någon Switch-konsol? På någon sån här... Det fanns väl på. Eller kan det ha funnits? Var det när jag, spel, när jag hade en Wii U? Kan det ha funnits då? Ett Doctor Kong Country? På något ja, sätt. Ja, det finns För ju då. På det, nog, det gör det ju. Men jag tror Du tror jag att kan det ha funnits på Wii U så är det nog då. Ja. Senast, alltså typ tio år sedan. Och väl det. Ja, jag tror att det är så. Ja, bra. Men det är ett bra spel. Det är det. Mm. det. Det är ett sånt spel jag borde spela lite oftare och köra igenom. Mm. För det är ju igenom jävla vet, tre en av de här. Ja, verkligen. En av de här banorna där man åker i en sån här jävla minecart. Jag vet inte vad det heter på svenska ens en gång. Och det finns ett hopp som det är så jävla frustrerande och nå den sista bokstaven i, för att kunna stava kong. Mm. Vet vilken, när man kommer upp i bergen där första mm. gången uh, man ska hoppa mycket, mycket senare än vad man tror är möjligt, har jag för mig. Ja, det, det ser ut som att du kommer att åka ner om du tar den här bokstaven. Ja. För är en sån nedförsåkning ja, först. Och sen och ska du att... hoppa från den till en som är heter det vertikal. Ja, precis. Eller horisontell är det, menar jag. Jag kommer att det vara så jävla frustrerande. För då, den gången vill jag verkligen ta alls. Mm. <laughs> mm. Nej, men, alltså av Nej, men alla Det är ett de... jätte, jätte, jätte, jättebra spel Av alla de tre Donkey Kong Country-spelen så kom till Super Nintendo Så jag vet att tvåan är ett bättre spel Och det tycker jag egentligen också Men jag mår bättre av att spela första Eller man ska ja. säga Ja Jag ägde ju aldrig det andra spelet Det var bara min granne Jesper som gjorde det Men mm. sen hade jag ju trean också och, den, och det här har vi ju pratat om att vi inte tycker att karaktärerna är lika tillfredsställande och så vidare, mm. men um, skulle nästan vilja testa på 3 igen. Mm. Um, men då får jag väl köpa en Switch 2 då, när den kommer och så har man alla konsoler igen. <laughs> jag vet att jag lånade Donkey Kong Country 3 av Max någon gång. Mm. Och då tyckte jag att det spelet var bättre än vad jag mindes. Och sen mm. tror jag inte att jag spelat det så mycket sen dess, jag skulle nog vilja spelaren. Jag tror att det är ett sånt spel som växer på en om man förbiser att du varken spelar som Donkey Kong eller Diddy Kong i ett spel nej, som heter precis. Donkey Kong. Det är bara är det vad heter hon? Dixie, nej, Dixie Kong. Dixie och Baby eller ja. Baby Kong, jag vet inte. Ja, okej. Okay. Sen har jag för mig är det något som där att man måste för att verkligen, verkligen komma till slutet att man måste samla ett visst antal stora mynt eller något sånt där. Ja, men det är väl som med stjärnorna i Super Mario 64 mm. och sånt. Och att jag kan tycka att det också inte passade lika bra i Donkey Kong Country 3 som i några andra spel. Att det var det upplägget. Mm. Nej, men det är nog det som gör att jag gillar Donkey Kong Country 1 så pass mycket att det är ganska basic. Det är, mm. det är plattformande. Och Egentligen så är det en jättestor styrka i, i alla de spelen men som jag ändå tänker mest på när det spelar första spelet är att det finns ju inga poängmätare eh, eller, eh, eller någon liten ikon som visar hur många liv du har förutom när du förlorar eller får ett liv utan mm, Nej, just det Det, det, är, liksom, det, är, inget, det är inget sånt problem Det enda du ser på skärmen det är banan och din karaktär Ja, exakt det är det ingen timer som visar sig i något hörn eller någonting sånt, utan det är bara liksom spelet. Det är bra skit. Mm, verkligen. Så det är det. Jag har komfort um, Comfort gamat mm. Super Nintendo och uh, mm. Sega. Ja. Um, och det har ju blivit... Uh, det här med att comfort game, det kanske inte är riktigt är på lite eh, samma sätt som du har gjort det, att du har spelat igenom många. Mm. Så där, men det är som jag sa för ett par, tre avsnitt kanske, eller kanske ännu mer att eh, Stardew Valley har ju verkligen räddat mitt gamingliv i år hittills. Så nu kan jag ändå säga så att eh, äntligen då så har jag ju klarat det nu. Mm. På det sättet att det som är main questen, det har jag för första gången gjort nu. Mm. Så nu kan jag väl skriva in det här spelet också. Och det var ett fint slut, men det rullar ju bara på efter det. Så det, det är inte så att det inte går att fortsätta spela, utan men det här elaka supermarket, det går i konkurs och din lilla stad, alltså ja, stadion väl staden, mm. eh, frodas igen. Så det, det var ju fint att äntligen få se det på riktigt, även om jag har kanske tjupt tittat lite på YouTube själv innan. Ja, men så Nu, nu så vet, jag jag vet jag att nu har jag gjort det gör. i alla fall. Ja. Och eh, oerhört tillfredsställande för jag har ju påbörjat det så många gånger och fastnat i massa SideQuest och fastnat i grottor och mm. hitta alla bra vapen och låsa upp alla de bästa yxorna och, och så vidare. Men Äntligen så Ja, har jag gjort det Så nu spelar jag väl inte det på tre år Igen <laughs> Jag har börjat med en annan grej också mm. Eller igen eh, Som var väldigt länge sedan jag gjorde Jag har nog inte sedan gjort Sen universitetet mm. Och det är att läsa böcker ja. Jag har lyssnat mycket på böcker har gjort Så några... när, du, när du säger att Du har inte gjort det sedan universitetet Så inser du nu bara att det är 12-13 år sedan du gjorde det här Oh, fan, ja. Och då var, Men då var det ju studentlitteratur mm. Men eh, jag, jag har börjat läsa skönlitteratur igen Ja, eh, det finns något tillfredsställande det. För jag trodde ändå någonstans att ah, jag måste nog vara så pass mycket sämre på att läsa nu för att man läser ju i regel mindre när man har eh, smarta telefoner och läser mm. mer ytligt på nätet Ja klart Alltså allmänt. Eh, mm. Sen kan jag snöa in och läsa forskningsrapporter- och sånt på en digital skärm. Det är inte optimalt, mm. men det funkar. Eh, men jävlar... Vad flytet i att läsa böcker är annorlunda- mot att läsa på någonting annat. Ja. Eh, jag förstår vad du menar. För att även om jag också hade en sån period- då jag fortfarande läste ganska mycket- så läste jag ju kanske helt absurda saker. Du vet ju den här, återigen då, den här historien. Eh, när jag snöjade in och så fruktansvärt på den här jävla Estonia-katastrofen. Mm. Och satt här i mitt kök och läste haverikommissionens rapport som besatt. Ja. Och helt plötsligt tittar upp och nästan kastar mig bakom från stolen. För att Christer står där och bara stirrar på mig. Han säger, hur fan kom du in? Och han säger, ja, men jag har ju knackat. Men det var uppåt så jag gick in. Du skulle ju vara hemma. Jag bara, ja. Och sen frågar han mig, vad fan läser du? Och så svarar jag, ja det är äh, haverikommissionens rapport. om katastrofen. Jag, jag, jag beställde den. Och säger han tyst i fem sekunder. Tittar på mig med öppen mun. Och sen säger han. Joel, allvarligt talat. Jag tror att det räcker någonstans här. <laughs> <laughs> nej, men det är, ju, det, det är ju... Men det är en helt annan typ av lösning att läsa skönligt, tror som du säger. Det var väl det ja. jag ville ha sagt med det där. Nej, nej men jag har ju inser ju nu glömt den otroligt tillfredsställande känslan det är att läsa pappersböcker. Mm. Det är jättehärligt. Det är inte det sexigaste att prata om i en podd som riktar sig mest mot film och spel och sånt där. Men alltså Nej. dra åt helvete. Vad, vad gött det är. Mm. Jag håller med dig. Så nu börjar jag så se fram emot att liksom, alltså bara, bara handlingen mm. att läsa att det är jävligt skönt. Och att man kan. Man behöver inte liksom. Det behöver inte vara så avancerat. Det är en ganska lättläst skönlitterär bok och så kanske läser 50 sidor på en kväll. Ja, visst. Det är precis lagom och så läser du ut en bok under en vecka kanske. Mm. Och så läser man. Vintigt ja, två timmar per kväll. Ja, varför inte? Det är rätt mycket två timmar får man väl säga. Jag kanske ligger på, när jag, bara säger jag, köpte ju på mig på lite sådana här, det finns ju här i Kasa lite myrorna och Kasa antik och så vidare där jag har hittat lite sådana här gamla bert och mm. börjat köpa på mig igen. Åh, oh, va, va, fan vad fint. Och det är klart, det är ju så här, de kan man ju läsa typ på en timme, om man ja, vill. Kan man. Men jag kanske tänker att jag tar tio minuter och mm. sen bara släcker. Mm. Så är det också jävligt skönt. Mm. Uh, sen har jag lånat en bok, uh, när jag var senast i Göteborg hos Henke så fick jag låna en bok som var bra. Uh, den låg väl på 250 sidor, men då kanske jag läste en halvtimme om den. Och då mm. räckte det gott och väl två timmar tycker jag låter jävligt. <laughs> <laughs> ja, men när jag väl börjar i någonting, då är jag ju så jävla tvärfast. Ja. det var väl en bra avslutning att prata om och läsa böcker, det boken jag läser nu för övrigt är Evelina tjatar på mig två år, du måste läsa den här mm. det är boken Grimm ja och den har jag ju lagt till som ljudbok för den har hon ju rekommenderat till mig också mm. för fyra år sedan när du och jag och Evelina satt och tog en drink på typ brasseriet Oh, och, vad då har hon, och då har den ändå inte blivit av. Nej, och hon, hon har ju ställt den liksom på mitt nattduksbord och så har den legat där länge. Och hon har det hon sagt att du måste läsa den här. Ja. Eh, och så fick jag tummen ur och var så här, jävlar vad mycket tonårsångest som kommer tillbaka. Men på det där nostalgiska sättet. Mm. Att ja, ja men det där har man gjort. Ja, de de mm. där konversationerna har jag haft många gånger. Eh, och den är ju sjukt jävla inspirerad av Mayhems historia. Mm, exakt. Blandat med typ Stockholms döds. Att bandet som eh, sångaren grim var med i. Man kan säga att det, det är Mayhems historia- som det baseras på, men det känns också som att bandet är nailist. som blev entomd sen. Ja, just det. Ja, ah, nej men det är bra skit, den ska ni läsa. Men det får eh, räcka så för idag, tror jag. Ja, det tror jag också. Och då vill jag och hela ja, Sveriges... Innan, jag vill bara säga tack så mycket för att ni har lyssnat eh, innan du kör din patenterade avslutning. Ja, alltså, jag vill och hela Sveriges gärna, vägnar. Hur gärna av er... Eh, tacka alla tre gånger tre inte två inte fyra utan tre gånger vi säger så. Här.